Mesti vendégünk Koloszvárott született, a diktatúra utolsó éveiben gyerekként települt át Magyarországra. A 90-es évek derekán kezdett publikálni, ekkor verseket. Első kötete a madár lépte, hó volt a nyitány. Hordít, tanít, eszéket, cikkeket ír, a versek mellett már a erős hangsúlyt kapott írásaiban a próza. A belső közlés beszélgető társa Szabóti Anna, szép estét kívánok, én Éva vagyok. Hát Szabóti Anna a ma vendégünk, és vele fogunk beszélgetni. Én mindig megnézem a honlapját azoknak, akikkel beszélgetek, és egy nagyon izgalmas honlap, már maga a mottója is az Egyedül azé, aki nézi, ez a nyitánya. Erről majd beszéljünk, hogy ez számodra mit jelent, és hogy nem a megszokott honlap, mert úgy tűnik, hogy egy folyamatosan frissíted, és mint hogyha mindig ugye az kerül ki, ami éppen nagyon fontos a számodra. Tehát ott van néhány fontos vers, nem biztos, hogy a legfrissebbek, hiszen 2006-tól találtam verseket, ugyanúgy ott vannak azok a könyvek, amelyek most éppen a te fejedben nagyon ott vannak. Tehát mennyire a te mostani térképed az, amit a holnapod mutat? Hát a honlapomat azt nagyrészt a férjemnek köszönhetem, illetve mondhatnám teljes egészében, mert én nagyon nem értek a számítógéphez. Tehát van egy nagyon szerencsés helyzet, hogy nekem hi hiába író a férjem, eh, honlapokat is tud szerkeszteni, és mindig bíztat, eh, és mindig mondja, hogy mit, nem is, hogy mit tegyek fel, hanem hogy keres verset, amit feltehetnék. És hát nyilván nekem mindig jár vers a fejemben, és akkor azt neki elküldöm, keresünk képet hozzá, és akkor ő segít nekem azokat a dolgokat posztolni, és ez egy újdonság az életemben, illetve holnapom már régóta van, nagyon szeretnék rá videót is tenni, tehát felolvasni a verseimet, mert bosszant, hogy a, esetleg az interneten olyan felolvasások vannak, amelyek nem az én kedvemre valóak, vagy pedig nem úgy értelmezik a verset, ahogy én szeretném, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne mindenki, uh, meghíva arra, hogy az én versemet felolvassa, csak azért jó lenne, hogyha volna egy költői előadásmódja is ennek, illetve hát én nagyon szeretem mondjuk vörös vagy piliszki előadásokat. Pont ezt a kettőt szerettem volna, akik első hallásra talán szokatlanok, Szokatlan vagy amikor egy diáknak az ember ezeket megmutatja, akkor először nagyon-nagyon mosolygás, de fontos, hogy az a fej olvassa már, hogyha ezt a szóképet így össze lehet kavarni, akiben megszületett a vers, tehát egészen máshogy interpretálod te, akinek a fejében megszületett, vagy az érzelmeiben, vagy a gondolataiban. Jól mondod egyébként, mert pontosan mondod, hogy fontos-e, hogy az a fej olvassa. Nekem nem a fej, hanem a szája fontos, tehát, hogy a hangját halljam az életőnek. Katartikus élményeim voltak ilyen téren, például, mikor Füstmiránnak az öregségét hallgattam a rádióban, akkor megálltam a munkában, letettem, amit csináltam, és elkezdtem sírni, pedig nem vagyok nagyon sírós. Az ilyen pillanatokért érdemes élni, hogy egyszer csak megértettem, hogy mit esznek Füstmillánom, én nem értettem addig, hogy mi az érdekes Füst Milánon, nekem nem szólt. Na, ettől aztán elkezdett szólni. Vagy például Simon Balázs verseit az ő előadásmódjában meghallgatva rögtön megérti az ember, hogy mitől autentikus, mitől izgalmas, mitől kihívás ez a költészet, és attól akkor szerettem, még, mikor Valahogy magát hallott. ez nincsen benne az irodalmi mm -hmm. kultúrában, tehát mindig előadók és előadó művészet szintjén megy a költészet, és meg kell ahhoz halni, hogy aztán régen meghaltaknak a hangját, fölfedezze az ember. Most már talán benne van a szlem miatt. Tehát ez egy nagyon dicséretes... Tehát ez rá segítette a szlem, hogy saját hangon az ember mondja a saját szövegeit? Hogy ne, engem nem a szlem segített, hanem mondjuk az, az minálkoz, angol... Az csak, hogy magától. A... Igen, én már iszapszemű rája vagyok, mert sokkal <gül> idősebb vagyok ennél az ígéretes új generációnál, de engem az angol költők segítettek. Tehát láttam az angol költőket előadni, és nem belebújtak a papírba hanem először magyaráztak valamit a versről, tehát, hogy megkönnyítsék a hallás általi befogadást, és utána elolvasták, és mikor már a közönséget beízították egy kicsit, utána magyarázat nélkül is lemeltek a versek. És nekem az ő előadás mondjuk volt megragadó. Most egy pici zenét hallgassunk, a Magashegyi Underground kockarapját, vagy kockarepjét, és te magad válogattad a zenéket, ezt mi sorunkban megszokhatták, hallgassuk az elsőt. Nem találni Ez már a közös ülés, Ez a bőrkanapé közös A szerverünk tiszta a szerelem Módosítom a forráskód, Kompatibilis vagy gyerve. az A hátverenben a rendszer magon vár Teszteld a driveren. De ha nem figyelsz ide, ha nem vagy itt Beküldöm a backdoor a trójait Ha nem vagy itt Beküldöm a backdoor a trójait hanem nem vagy itt Beküldöm a backdoor a trójait A Underground-tól hallottak. Szabóti Anna szövegére egy megzenésített dalt. Amúgy hazai az együttes, tehát ők is jöttek. Nem tudom, hogy mennyire kell az a közös lélek, közös gondolkodás, amely ezekben a zenékben megjelenik. Hát Biborkának a, a hangsúlya, a hangszíne, erre mondtuk ugye, hogy vagáncsaj gyerekkorunkban, úgyhogy nagyon örültem, hogy őt megismerhettem. A rádióban hallottam először egyébként magas hegyi számokat, és mindig ott maradtam, megvártam, amíg a számnak vége lett, és csak akkor szálltam ki az autóból, és nagyon jó érzés volt velük egy színpadra lépni több ízben is, úgyhogy alig várom, hogy hát ha lesz még erre alkalom és próbálom követni, amit csinálnak, és más zenészekkel is nagyon szeretek dolgozni, úgyhogy szerintem fontos, hát az erdélyiség olyan szempontból fontos eb ebben, hogy ezt vállalja, tehát hogy egyrészt egy magas hegyi, tehát nekem az összes ilyen gyerekkori hegyi kalandom, a medvétől való félelem, meg hasonlók előjöttek, amikor olvastam, hogy miket mond erről bíborka, meg mondom a hangszíne, a vagány, a laza, a hozzáállása az élethez, amit én inkább csak szeretnék elérni. Úgyhogy ilyen szempontból van mit tanulni. Amúgy a dal nagyon nem áll távol. fordítottál is rengeteg dalbetétet, szongott szöveget, meg ha a költészetidet néze, vannak is nagyon erős a zeneisége, de az nagyon izgalmas, hogy én nem tudom, hogy mennyire, tehát az őrizem a szemet sor, amivel Betetted a versbe, tehát hogy mennyire fontosak azok a hagyományok, amelyeket te azért a verseidben nagyon erősen ápolsz, tehát, hogy visszahozott, mondjuk a nyugatnak, az újholdnak, a kedvenc költöknek egy-egy sorát megidézve, és aztán mint egy kiindulva. Igen, én egyébként Babicsot szoktam a legtöbbször idézni azt, hiszem, főleg az utóbbi időkben, vagy Vörös Sándort, vagy néha Radnótit, de mondjuk Adit azt Gyüri idézte nekem, mert így került elő ez a, verse, ez a versor, így került bele ebbe a versbe, hogy ehhez én a számítógépnek a szakszókincsihez egyáltalán nem értek. A Szósz című tévéműsorban volt ez feladat, hogy valamilyen szaknyelven írjunk verset, szerelmes verset, és akkor én leültem, és elkezdtem kigyűjteni a szavakat, amiket ismerek, majd a internetről is, és mondom, hogy Gyuri, én ezt nem tudom a férjemnek ja, mondani. Nem bocsánat tudom, hogy csak szaknyelven szerelmes. Hát és... mondjuk sport nyelven szerelmes Aha. verset írni. Nagyon jó feladat volt egyébként, később írtam egy rally reppet rally is utána, mert a, a rallyhoz mondjuk sok közöm volt, tehát néztem kamaszkoromban, mert nem volt más videóközette, amit a szomszédban, csak ez a a volt, tehát megnéztem a párizs -Dakar rallyt végig elég hosszú volt, de azért tudtam egy rally repet magamtól is, de egyébként nem tudtam volna számítógépes szöveget írni anélkül, hogy Gyuri elne mondani ezt az egy sort, mondta, hogy őrizzem a szemedet, és azt akarom, hogy implementáld a protokollom. Na, innen meg volt a vers, már nem kellett többet segítenie, hanem csak a szakmai ellenőrzést hajtott végre rajta. Ez nagyon fontos, ez a közös munkasok tekintetben az ilyen játékverseknél, hogy így szoktunk. Tehát most ez eltávolodtam egy kicsit a klasszikus hagyománytól, de az én életemben egy csomó vers, amit nem komoly módon írok, tehát úgy értem, hogy nem a legbelsőbb szomorúságaimat, vagy félelmeimet írom meg, hanem játszom az a családi körön belül születik, tehát, hogy mondjuk hülyéskedünk a gyerekekkel, így lett a Tatok, tatok című gyerekkötetemnek a címadó verse is, hogy hazajöttek és kérdeztem, hogy hol voltatok, mit láttatok, tatok, mit tatok. bolond vagyok én, hogy itt egy anya, aki állandóan csak mekeg, és akkor elkezdtük megírni, és akkor persze befejeztem én azt a verset, de hogy ez a hülyéskedésből ered, és ugyanígy egy csomó más versem is, ami játék. Akkor nézzünk egy verset, amit hoztál magaddal, a szilánkot. Írj olyat, amit te magad sem értesz, Mint amikor a körmöd beszakad. Sziszegy, harapj, vagy haragudj, De kérdez, ne hagyd magad. Írj olyat, amit más ért, de te nem. Seper szilánkot, szedd össze a port, Hidd el, hogy akad ebben értelem, Sikál, sikolt. Nem akarhatod megúszni kevéssel. Írd le, ahogy a kezed vezeti. Befele ég, de izzik csak, nem ég el. Engedj neki. Csak olyat írd le, ami szúr és meglep. Csak azt, amihez nincs erőd, se kedved. Patti a Ghost hallották, egy nagyon lírai, nagyon finom számot. Pillanatra visszaténik, többször emlegetted, hogy Gyuri, tehát uh, Szabó anna férje, Dragomán György író, és az nekem nagyon izgalmas, hogy bár ő írt verseket, te Gyuri? írsz, de... Nem. Uh, improvizált de van, igen, verseket lehet, de van, hogy beszéltem én nem, erről nagyon te most kezdesz a próza felefordulni nagyon benne vagytok egy más munkáiban de hogy ez szab is egyfajta határt vagy volt egy valami olyan megnehezítése az írásban hogy te ezért nem nyúltál a prózához egy darabig vagy ő ezért nem ír verset vagy a kettőtöknek ez az alkata hogy Uh, hát igen, a, ő nem írt, ő improvizált nekem játékból verseket. Uh, tulajdonképpen semmi olyat nem írt, amit publikálásra szánt volna valaha is. De ő is közeledett ehhez nagyon, mert ez az új könyve, a Mágia, ebben nagyon-nagyon sok olyan rész van, illetve hát szerintem az egész versekből áll. Tehát olyan, mint egy verses kötet, iszonyú pontos megfigyelések vannak benne, és persze hát a regényíráshoz nélkülözhetetlen történet is, de ezek a hihetetlen rák közelítések amiket uh, nyilván ő is csinált már a legelső könyvében is, de uh, a megszólalás mikéntje, az szerintem um, erősen befolyásoltatott a versek uh, szeretetétől. Tehát én állandóan olvasunk verseket, meg találok valami jót, vagy akár Kántor Pétert is bele lehet hallani ezekből az új mondataiban. Uh, én prózát mindig írtam, de soha nem vettem komolyan, illetve Hosszú évekig nem vettem komolyan, és Gyuri mindig magyarázta, mert én elképzeltem csak a dolgokat, és leírtam, amit elképzeltem, de ez nem ugyanaz, mint a látás. Uh, Gyuri mondta nekem mindig, hogy hát én azt meglátom, és addig ülök ott, amíg meg nem látom. Na ezt én nem ismertem ezt az érzést, és emlékszem, hogy mikor az első könyvét írta, és viszonylag ráértem, még nem voltak gyermekeink, akkor uh, uh, egyszer csak elkezdtem, egy tél előttön elkezdtem látni a dolgokat, uh, valamit, elkezd, egy történetet elkezdtem talán és megnyílt, és elkezdtem látni, és észrevettem a gesztusokat, hihetetlen katartikus élmény volt, hogy nem csak elképzelem, tehát nem én akarom, hogy úgy legyen, hanem meglátom. Uh, ez a egy... versenhoz, bocsánat, máshoz születik, tehát, hogy nem, ott kaptam mondjuk a dallam a fejben, Így. és ehhez képest a próza az egy vizuális dolog? Nagyon erősen vizuális. Én vizuális alkat vagyok amúgy, de a megfigyelés elszántsága, a megfigyelés fajtája más, azt gondolom. Tehát a vershez nekem nagyon kell adallam. Nem mindenhol, és nem föltétlenül, de ahhoz, hogy meg tudjak valamit írni, ahhoz meg is kell hallanom, nem elég meglátnom. Én ezt onnan tudom, hogy írtam kísérleti verseket. A Rögzített Mozgás című kötetem, gyakorlatilag az egész egy kísérleti kötet, hogy hogyan lehet leírni egy változatot, egy forgalmas útkereszteződést én a, a stadionok, amit most stadionok a, a kerépesi Hungária sarkán laktam, uh, ott laktunk akkor, és nem volt még ott az, az irodaház, tehát tökéletesen rá lehetett látni az útra. És én ezt a pici környéket, illetve nem pici, de amennyi bejár, belátható volt számomra egy ablakból, vagy bejárható volt uh, nagyon kis sétákkal. Egyébként Tóth Kriszta is ott lakik ezen a környéken. Uh, a művésztelep is a ott van a, a százados oké. úti művésztelep. Hogy ezeket a, ezt a mikrokörnyezet hogy lehet pontosan leírni, erre törekedtem um, ebben a Rögzített Mozgás című könyvben, tehát tudtam, hogy mit akarok leírni, de nem mindig tudtam leírni, tehát készítettem jegyzeteket, mint ahogy a festők felvázolják a dolgokat, és mikor meghallottam az első sort, akkor le tudtam írni a verset, de addig nem, tehát addig ott voltam a jegyzeteimmel. És én állatt, alapvetően nagyon fontos az a kiindulási pont a verseknél, ami lehet egy fénykép, meg lehet egy érzés, de hogy kell egy objekt, ami ha jól érzem. Uh, igen, igen, egyébként jól pont ezt a szót a tökéletesen eltaláltad, mert tulajdonképpen én nagyon szeretnék objektív költő lenni. Uh, nagyon szeretném kivonni magam a versből, egyébként pontosan ezért vonz engem például Petty mert ő nem vonja ki magát. Uh, az utóbbi időben már nem törekszem erre, ez ahhoz kellett, hogy uh, megszokjam, tehát a kamaszos uh, Hihetetlen, túlhabzó érzelmeimet. Igenis, helyes volt beszorítani egy bizonyos mederbe, erre való a forma egyébként. hogy a kamasz elkezd verset írni, lehet, hogy fantasztikusan tudna verset írni, de nem, nincs meg a formája, és ezért. Lehet, hogy jobb vers is, hogyha mondjuk egy igazi tehetséges kamasz nézünk, egy, egy formátlan ö, ömlő áradás, de hát csak valahogy be kell szorítani ahhoz, hogy befogadható legyen. És ez nekem nagyon hasznos volt akkor az objekt, az objektív költészet, az transponálni az érzelmeket, de most inkább az vonsz, hogy ha nem, nem transponálni, hanem éppen hogy belemenni. Tehát amik eddig felülről akartam nézni, most le akarok menni a legmélyre és valahogy alulról látni rá a tárgy. Ra. Akkor nézzünk rögtön egy ilyen verset, a mélyvíz. Mévíz. Mély Bejön a mosdóba, és mosolyog, mint húsz éve. Ragyogó arcú gyereklány, csak a haja lett sejmesebb és szőkébb. Fehér ruha van rajta, kék halakkal. Evezve úszik át a csempés termen. Tényleg ilyen gondolom, vízleány, iszapos, mohó, meleg, partalan. Bele se pillant a talpik tükörbe. Elmegy mellettem, rám néz, meg se ismer. Vak, vág belém, vak. Látom, tapogatózik, ahogy benyit a fülke ajtaján. Megfordulok, rémülten otthagyom. Ha felmerültél, te szép régi lány, miért hagytalak az álom vizében? Miért nem nézek most ébren utána, hol élsz, ha élsz? Miért hunyok szemet most is? Álmomban féltem vak belemondani. Milyen jó, hogy látlak. Közös mai vendége Szaboti Anna, a Mély Víz című versét hallották, és éven pedig egy hozzá közel álló közös munkák is voltak, Szalókángitól a Balaton című dalt. De szeretnék egy picit visszatérni a költészethez és az új könyvhöz, a most nyáron megjelent kötethez, a Kerített térhez, amire én nem tudom, hogy jól gondolom, de azt éreztem, hogy egy határ. Tehát, hogy mint hogyha valamennyire lezárna az eddigi köteteket. Igen, én is úgy érzem egyébként, hogy ez még ennek a kerített térnek az anyaga. Az erősen a villanyból, az előző kötetemnek ez volt a címe, szintén így eléggé uh, pofátlanul lapos címe volt. Uh, hogy az, a, a fény után, ugye, volt egy olyan könyvem, hogy fény, és akkor egyszer csak rácsapott ez a villany. Uh, tehát az még a keresés. Vá, csodavárásnak a könyve volt bizonyos szempontból, és a kerítettér az, az viszont már még ennél is a szélsőséges, tehát innen tovább már nem lehet a szomorúságban számomra elmenni, mert akkor nem élek tovább. Tehát ez, ez nagyon erősen befolyásolta ez ezt a kötetet, a Borbé Szilárnak a halála, mert ezzel nagyon sokan úgy éreztük, hogy valamiképpen lezárult egy, egy egész korszak az az ő a halálával, és, és ennél tovább. Tehát, ha én ennél tovább mennék, tehát továbbra is mondjuk borbészilárdot még inkább fogok olvasni. Eddig is nagyon szerettem, és elolvastam mindent, amit lehetett, de nem tudom, hogy lehet-e ennél a versben. Szomorú, hát mindig, mikor úgy felveszik ezt a könyvet, már látszik a borítón, ugye egy húskampó látható. Most pont beírt nekem valaki, hogy tudom-e, hogy mi ez a nagyon szép tárgy a borítón, és mondtam, hogy igen, ez egy húskampó, és írta vissza, hogy erre szokta nagyapa felakasztani a véres nyulakat a vadászat után. Hát igen, voltak éppen ez a másik párja, tehát van nekem a gyerekkönyvem, a tatoktatok, -tatok, ami vidám, és van ez a teljesen másik véglet, ami tulajdonképpen Tulajdonképpen ez a húskampó, ami igazán húsba vágó kérdés számomra, az a hit. Én azt gondolom, hogy vagy hiszünk a világban, magunkban abban, hogy van értelme, vagy pedig nem hiszünk, és akkor, akkor ha kiveszik a kampót, akkor az egész hús lesz. A hit az a lét, tehát, hogy itt gondolom a hit az, az értelme, a, az az a lét, nem. és a Borbés Szilárd nagyon erősen ezt a hitet jártak körül. Hogyne, nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom egyébként, hogy, hogy na, a, például a számomra kedves zenékben is, a, azok a legfontosabb a, a, számok, számomra, a, vagy előadók, a, akik ezzel a, a hittel foglalkoznak, az egeket ostromolják. Tehát tényleg neki Tehát mennek. Szalóki ági, akit hoztál, vagy a Peti Smith, akit hoztál, vagy Johnny Cash, akit majd hallani fogunk, ők. Létzenét játszanak. Hogy ne, hogy ne. Nagyon fontos a megfogalmazás. Létzenét játszanak, de hát a zene maga. Ha a zene van, ha a zenében hiszünk, a zene, a zenében feloldódunk, akkor nem kérdés. A, a számomra a zene az, az nem kérdés. A zene az a legjobb, ami történhet. Tehát beszéltem a vizualitásról, a kép is nagyon jó, de a zene a legjobb, ami történhet, hiszen a szívdobogás és a lélegzett ritmusára hajaz. Tehát eleve, eleve, amíg zene van bennünk, addig ketyegünk, működünk. Amikor már nincsen zene bennünk, akkor már ak, vagy, vagy nem akarjuk ezt a zenét hallani, akkor áll meg a, a zene. Osztál egy prózai szöveget is, és majd utána azért meg szeretném kérdezni, hogy prózát lehet -e zenével írni, vagy zeneileg írni. De előtte azt kérem, hogy a hozott próza szöveget olvast fel. Igen, egy mondatot mondok még. Ezt egy szűcsatilla a fekete fürdőruha című képéhez írtam magamban. Ez volt a kiinduló pont. Origo. Origó. Nincs test. Csak a mozdulat van. A víz. A levegő. Eltűnni benne egészen. Nem lenni, lenni csak az cél, A forró új hegyes a hideg kő, Gyorsan, mint áram a drótban, Áramlat a vízben, Biztosan, mint lehulló csepp, zuhanó kő. Pezseg a víz, csupa zúgás, pattogás, nincs kérdés, nincs válasz, nincs akarat, meg kell lennie, csak egyetlen pont létezik, mindennek a vége, mindennek a kezdete, egyetlen pontból robban ki az újongás a leláton, egyetlen pontba csapódik bele a süketítő szívdobogás, szétcsapja a teret és kettévágja az időt, voltra és mostra. Van a semmi és van a győzelem. Test nincsen. Nincs. Fekete dress van, tapadós fekete dress, dresszírozott bőr, hideg, idegen, idegek, penge, fegyelem. Nem látni a testet, ahogy a bőr alatt nem látható a vér. Kezek, lábak, izmok, csak a célra. A lihegés, csak a célra. Beleg, gyomor, mély, tüdő, csak a célra. A hideg hideglelés, nincs semmi, csak az a pont. Fejmendőle el, de kinek a fejében? Meghaladni önmagunkat, kilépni, kinyúlni, elérni. Húz bele a milányunk az ott az elején, igen, szinte ott van már, milyenka a győzelem, de kié? Ki ott? Ki emeli fel mosolygó kopasz rovarfejét? Ki a keserű őselemből? Kinek az arcán folyik a víz akár a könyv? Ki az? Csak neve van, csak nyaka, amire az érmet akasztják. Csak maszkja a dobogón. Az ürességben felharsog a himnusz. Megcsináltuk? Ki az? A feszes comb, mint az ajzot íjon az ideg. A kar hajrára kész készül megint. Mire? Kincs csak a kérdés, de a vízben a válasz. Fénybuborékok, puska golyó röpte, Huzagol, cső, fényhuzal, sziszenés. meghalsz, mielőtt szólni tudnál, meghalsz, mielőtt megszületsz. Vissza víz, ha egy vagy a vízzel. Szár nélkül röpülsz az áramlásban, áradás, álom, áram, test nélkül úszol, árnyék nélkül, anyag nélkül, gondolat, mit akarsz? Akarat vagy, nem vagy, becsapódsz. Tizenkét éve csak ez van, a víz. Fájó vál, kemény kar, borotvált klorszagú lábköz, a mell hideg medúza, émeítő lágyan tapad az izomra. Minek? Egy lövedékben sincs semmi puhaság, a csőben láng, puskapor robbanása, torkolattűz, villanás, hideg, higany, szétfut az erekben a semmi. A semmi van a cél előtt, benne a minden, élethalál egyetlen pillanatban. Nincs vágy üres bordakosár, letakart szem, a tenyérben csak a víz, tüdőben, levegő, szájban a visszanyert sírás, zúgás a fülben, mind egyedül, nincs megérkezés, mindig ide-oda. Eszköz, nem fészek, mindig vizes, mindig tiszta, Kiázott belőle a méz, víz a mélyben, puskagolyó, ürességbe, üresség, hiányba, hiába, szemüveg néz vissza, feszes fekete dress, tapad, tasíd, tapad. Él, amikor él egyedül, éjjel szállodában, mindig szállodában, fényes üres ágyban, gyorsan, mint áram a drótban, forró új hegy, egyetlen pontban, egyetlen pontban a minden levegő, lihegés, víz a bőrön füstöl a higany a vérben szétcsapja a teret, kirobbantja fészkéből a huncemű időt, hideg, meleg, ide, oda, oda és vissza, oda és vissza. Csak a cél, csak a cél, csak a cél. Csak a test. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it It leaves your baby, if you don't care for it Did I disappoint you Or leave a bad taste in your mouth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 We're one, but we're not the same. Where well, we've heard each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got.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 carry each other. és egy nagy kedvencem, Johnny Kest hallottok a ván szímű szám, számát, illetve az Origo című prózába bújtatott verset, mert azért ebből kibújt a vers, tehát hogy kevésbé próza. Engem azért mindig meglep, amikor téged látlak, és amikor olvasom a szövegeidet, vagy legalábbis ezeket a szövegeket, hogy mennyi erő, meg mennyi indulat, meg mennyi, tehát hogy leginkább az erő és az indulat, amit így az alkatotból kevésbé, a gyerekversekből kevésbé, és a prózában is, meg a versekben is néha nagyon erősen kitör ennek nagyon örülök. Múltkor olvastam egy Váradi Szabolcs verset, amiben az van, hogy, hogy maga milyen visszafogott fiú, és akkor hosszan beszél arról, hogy visszafogni csak, a, a visszafogott csak az lehet, akinek van mit visszafogni, és erről van szó, hogy visszafogott igazán soha nem voltam, de udvarias vagy nem is tudom, talán gyáva, ezt is lehet mondani, az, az indulataimnak a... a kimondásában. Tehát bizonyos szempontból az objektív költészet is erre való, hogy lecsavarjuk a, az indulatot. Pont ma került a kezemben Nemes Nagy Ágnesnek a Lovak és az Angyalok című versének az eleje, amiben azt mondja, hogy mint Petróleum lángot kicsire csavartádok angyalságotok. És hogy, hogy ezt az indulatot, hát lehet mint a gyufa, tehát a gyufa láng, de ha az ember oda teszi a mágiához, vagy a függönyhöz, akkor hihetetlen tűzvész lesz belőle. Tehát, hogy Köszönségbe is lelkóítatni az indulatot. Uh, igen, igen, tehát én mindig azért... Uh, uh próbáltam minden versemben, tehát nem, az nem azt jelenti, hogy amit eddig csináltam, abban ne lett volna benne, de, de minden versemben a, a meglódulás és a visszafogás dinamikája működött. De például egy ilyen prózaszövegben nem szükséges a visszafogás, nem szükséges visszafogottnak lenni, illetve hát ez tényleg valóban versnek is tekinthető próza. Én nem, nem tekintem prózavesnek, hanem mondjuk nem tudom, versprózának lehet tekinteni inkább, tehát nekem a próza ilyen szempontból fontosabb, de írok én mindenféle más jellegű monológot, tehát egészen kis történeteket és nagy történeteket és egyéb hangokat. Ennek a ritmusa valóban pontosan a visszafogottság hiánya miatt sokkal erősebben közelít a vershez, vagy a szabad vershez, de ebben is azt gondolom, hogy a, a szenvedélynek, és a szenvedésnek a rokonsága látszik. Ami nekem nagyon fontos. Tehát a szenvedély, az ha egészen elcsavarjuk, vagy felcsavarjuk, lecsavarjuk, most ezt ebbe a kép, képbe és képzavarba bonyolottam, de a szenvedét, ha tényleg elviszük a határig, akkor az már szenvedésbe fordul át minden alkalommal. Tehát um, Például. Ehhez kell a színpad is, hiszen azért neked megvannak azok a de ahol ezeket a szenvedélyeket, vagy ezeket a erősségeket kiélheted, legyen az egy tanítás katedrája, vagy legyen az egy színpadi műnek a megcsinálása, tehát hogy az, az neked fontos, hogy ezek a, az erősek megjelenjenek egy nagyobb térben is, mint egy kötet? Igen, hogy ne. Egyébként a próza is innen indul, a színpad, vagy a maszkok, a hangok. Rám nagy hatása volt annak idején Rakoszki Zsuzsa, de nyilván ő is az angol iskolán a szerepvers, a hangok iskoláján edződött, és nála is ez a prózának az előszobája volt egy kicsit, hogy meghallja a hangokat, a beszélő hangokat, majd utána meglátta a karaktereket és a figurákat. Nekem is a színpadhoz és a prózához kapcsolódik ez nyilvánvalóan. Volt egy darabom, az volt a címe, hogy Szarvasok Szövetsége. Ott uh, vittem el a falig ez, eléggé ezeket az indulatokat. Uh, elképesztő érdekes volt látni a szín, uh, színészeket ebben dolgozni. Ez egy rituális színjáték volt. Uh, Báb színészek dolgoztak benne uh, a saját testükkel és a saját árnyékukkal. És akkor következzen egy désandrás dal a kereskedők dala. We don't want És Andrást hallottuk, és azért az nekem nagyon izgalmas, vagy kérdezem is, hogy a válogatások túl azon, hogy ilyenkor az ember a sok szeretemből kiválaszt 5-6 nagyon szeretemet, de hogy mik azok a dallamok, amelyek közel állnak hozzá, hiszen nagyon-nagyon sokfélét terítettél itt ki. Igen, ezt a legutóbbi teszt azért választottam, mert ez egy közös munkánk volt Dés Andrással, az, az volt a című, hogy Fűszermadár, és elég sokáig játszották a Budősi játék színben, és uh, sok zeneszerzővel dolgoztam, tehát én akartam volna a Lázár Zsigmondtól is hozni uh, zenét, vagy Csengeri dániel -el dolgoztam együtt, uh, most Tótevelinnel fogunk uh, egy komoly munkába belefogni, de szerencsére mondjuk Szalókiági belekerült. Uh, azt gondolom, hogy uh, a játékosság, nagyon fontos a zenében számomra, tehát, hogy nagyon sokféle, tehát például a jazznek minden változatát nagyon szeretem, az improvizáció, uh, igazán ez, amiről az előbb is beszéltem, hogy a visszafogottság és a szenvedés ennek a váltakozása, és teljesen váratlan váltakozása, meg a párbeszéd. Tehát, ami a jazzben kialakul, um, hogy egymásra figyelünk és beszélgetünk, ami nekem nagyon fontos az, az írásban is, tehát, hogy... Tehát hogy ott van az műhely. írásban mondjuk ez a párbeszéd, a jemmel és az improvizáció, jó. A játékos írásaimban igen, a gyerek verseimben mindig. Legutóbb azt ígértem meg például, hogy a, a plezúros térdekről fogok valamit írni. A gyerekeknek ígértem meg egy felolvasáson. Igen, az is benne van. De, de nagyon, nagyon szeretem tényleg a, a, a nagyon erős zenéket. A, különösen nyilván ez egy személyes elfogultság, de hogy a női hangok, akiktől tanulni lehet. Mert én azt szoktam mondani, hogy én mondjuk nem Különítem el ezt a női vagy lesz, de szerepmodellekre mindenképpen szükségen van, bátor és merész asszonyokra, akik uh, nem félnek a szenvedétől. Úgyhogy uh, a zeneválogatásban ez is benne van, hogy uh, amíg a legszomorúbb dalban is a személyességét és a szenvedélyét bele tudja vinni, vagy a legcsendesebb, leghalkabb dalban. Tehát a játékosságnak a, a párja a szenvedélyesség, és ez nem kizárja egymást, hanem segítséget gondolom Igen. én is, ez van ott az írásokban, meg ebben az utol... Kötetben, mint hogyha ez nagyon erősen a fókuszba került volna. A szenvedélyesség, igen, igen. A gyász, a zene, a, a, a, ez meg a harag. A harag is. Tehát, hogy ez, ez jár egy korral, is, amikor az ember egyszer csak eljut az életében odáig, hogy megerősödik a szenvedély, de már valamit búcsóztatni is kell, már valami el is múl, de még valami sok előttünk is áll, hogyha érthető, hogy. Igen, igen, igen, hát remélem, remélem. Nekem nagyon-nagyon jó példa, a, a nagyon sokszor látott a vagyunk együtt Lator László, akiben nem szűnt meg ez a, a szenvedélyesség. Tehát a minden mozdulatában, minden megnyilvánulásában ez a, a kíváncsiság, a párbeszédkészség, provokáció, szenvedélyesség van, és nekem ő a példám, tehát nem szeretném azt, hogy villanyá változon mint ahogy a könyvemben mondtam, nem akarok villanyfénynél élni. Tehát vagy tűznél, vagy napfénynél szeretnék élni, és ehhez le kellett zárnom egy korszakot, és el kellett kezdenem egy újat. Köszönöm szépen! Én Vendégünk köszönöm. ma este a belső közlésben Szabó anna volt, a hangmester Burger Lajos, a szerkesztő Pályi Márk, jövő héten Bári György várja önöket, Bendlvera novelláját, majd Pálos Hanna a Katona József Színház művésze fogja felolvasni, További szép estét kívánok, Martonévát hallották. A beszélgetőtárs. Ez a műsor sem jöhetett volna létre a hallgatók támogatása nélkül.